kapitola 16 vago o tom, co je milé. Verš 209. A yoge yunjema tann yogas sminče a yogayang. atang hitva piyagahi piheetata yoginam kdo se oddává věcem, kterým by se neměl oddávat, a neoddává se věcem, kterým by se měl oddávat, kdo opustí pravý cíl kvůli tomu, co je mu milé, bude závidět těm, kdo se oddávají svému cíli. Verš 210 má pijéhy samá ganči a pijéhy kudáčanám. Piánang a dukkang, dupkán a pijánán dasanang. Nespojuj se s tím, co je milé, ani s tím, co je nemilé. Je utrpení nevidět to, co je milé a vidět to, co je nemilé. Verš 211 Tasma piyang nakají rátha piyá pá jó hi pá sang je sang naty piyang Proto nechovej nic jako milé, neboť je zlé ztratit něco milého. U toho již pouta nejsou k nalezení, komu není nic milé ani nemilé. Verš 212: Pijato džájatý Soko, pijato džájatý bhayang, pijato vypamutasa nad ty Soko, kuto Bhajan. Z toho, co je milé, se rodí trápení. Z toho, co je milé, se rodí strach. Kdo se oprostil od toho, co je milé, proto ho není trápení, natož strachu. Verš 213 Pěma to žájatý to džajetý bhajam, pijemato vypamutasa na tisoko kuto bhajam. Z toho, co je drahé, se rodí trápení, z toho, co je drahé, se rodí strach. Kdo se oprostil od toho, co je drahé, proto ho není trápení, Natož strachu. Verš 214. Rati já soko, rati jāyati dájati bhaang. Ratija vypamut na soko ku to Spotěšení se rodí trápení, spotěšení se rodí strach. Kdo se oprostil od potěšení, pro toho není trápení, natož strachu. Verš 215: Káma to džájatý Soko, káma to džájatý Bhajam, káma to vypmutasa Soko, kuto Bhajam. Ze smyslových požitků se rodí trápení, ze smyslových požitků se rodí strach. Kdo se oprostil od smyslových požitků, pro toho není trápení, natož strachu. Verš 216 Tanha je džájetý soko, Tanha je džájetý Tánhája vypamutasa na tisoko kutobhayang. Stoužení se rodí trápení, stoužení se rodí strach. Kdo se oprostil od toužení, proto ho není trápení, natož strachu. Verš 217. Síl dasana sampan nang dhamma thang sačavidinang atano kam kupanang tang jano kurute piyang Kdo je obdařen ctností a vhledem, je spravedlivý a zná pravdu. Kdo splnil svůj úkol, ten je lidem milý verš 218 Čande džáto anakáti, manasa já. kami suče apati badhečito, udhang soto ti V kom se zrodila touha potom, co nelze popsat? A dotkl se toho svou myslí. Jehož mysl není spoutána smyslovými požitky. O tom se říká, že pluje proti proudu. Verš 219. Čirapava Singh Purisang Dura To Sothy Mágatang, Njáty Mit. Když se člověk po dlouhé nepřítomnosti bezpečně vrátí z daleka domů, jeho příbuzní, přátelé a druhové se radují z jeho návratu. Verš 220 tativ katapunyampi asmá lóká parangatang punyány pati ganhanty pijangňá Podobně toho, kdo konal záslužné skutky, když odejde z tohoto světa na onen svět, záslužné skutky ho uvítají jako milého příbuzného,